Isabela Vasiliu Scraba, comentariul literar al nuvelei fata capitanului de Mirce Iliad. Moto Hierofania este un termen care desemnează manifestarea sacrului. Termenul nu implică alte lămuriri. În aceasta constă avantajul lui. El se referă la orice manifestare a sacrului de-a lungul istoriei, în orice obiect însuflețit sau neînsuflețit. Mircea Iliade, Enciclopedia Religiei După modelul mitologic al noi născuților abandonați, ajungând să aibă o viață mai presus decât a celorlalți, Brântuș, din nuvela Fata Căpitanului, are convingerea că și pe el, care după naștere a fost sortit morții, l așteaptă un destin glorios, cel puțin la fel de glorios ca acela al lui Alexandru Macedon, când dea copilul de 12 ani. Întrucât lui nu i fusese frică de furia capitanului, care ar fi vrut să-l omoare în bătaie că i-a aflat secretul, cum nu s-a temut nici de durerea fizică vreme de două săptămâni, când s-a aflat în postura unui sac de box pentru Valentin, care seară de seară îl umplea de sânge în meciuri arbitrate și plătite de lui Valentin, capitanul Lopată. În vremea corecturii finale a traducerii franceze făcută la Paris Romanului Noaptea de Sânziene, Mircea Elia descrisese în vara lui 1955 nuvela Fata Căpitanului. După aceea, într-o adevărată beție literară, se apucase imediat de romanul pe strada Mântuleasa, care a și fost ultimul text redactat când încă era liber de servitus profesional. Succesiunea ne pare semnificativă nu doar prin universul copilăriei care apare în ambele, ci mai ales dacă avem în vedere excepționale sale considerații asupra destinului culturii românești. După apariția la Paris a traducerii nopții de sânziene în toamna lui 1955, unui prieten din Suedia, autorul îi comunicase bucuria pe care o are când, scrie literatură, retrăiește în locurile natale, mai precis în matricea stilistică românească, dacă ar fi să împrumutăm expresia lui Blaga, pe care Iriade nu a folosit-o în epistola sa din decembrie 1955. Nuvela fata capitanului l-a făcut să-și amintească de existența netesprinsă de fabulosul folcloric al oamenilor de la țară, în timp ce romanul pe strada Mântuleasa l-a purtat prin București, un mitic al copilăriei sale, devenit, după ocupația stalinistă, un oraș pe cât de misterios, pe atât de terifiant, prin mulțimea de oameni arestați de securitate la această de beznă. Ultimul aspect, sublimiat cu deplină justețe de renumitul savant, a fost mereu eludată în tezele de doctorat de după 1990, când pârghiile puterii au rămas în aceleași mâini ca înaintea căderii cortinei sovietice de fier. Teroarea exercitată asupra celor patru milioane de români transformați în victime ale regimului comunist, cifră a raportului de la Helsinki din 1992, citat de Magda Ursachi în bulevarde de cenzură, a fost evocată doar de exilați. De pildă, în răspunsul dat de istoricul Aurel de Cei, trimișilor stăpânirii străine, care îl tot invitau să revină în patrie pe istoricul urmând a fi răpit în 1957 de securitatea comunistă și întemnițată în țară. Când, în citat, vălul țesut peste țara transformată într-o formațiune hibridă sovieto-comunistă se va ridica, încheia citatul, atunci ar fi vrut și orientalistul Aurel de Cei să revină de bunăvoie în patrie. O altă faimoasă victimă a neîncetatei terori exercitată de regimul polițienesc comunist. A fost și întâiul laureat străin a celui mai prestigios premiu literar al Academiei Franceze. La o similară invitație, Vintilă Horea a răspuns că România copilăriei și tinereții lui dispăruse de pe hartă, în sensul că locul însuși fusese scufundat într-un infern schimbător de față și de suflet. Nuvelele eliadești scrise în vara anului 1955 evocă teroarea istoriei abolită cu ghilimele de rigoare din perspectiva gândirii mitologice a acelui trăitor în arhetip și în simbol. Brânduș ghicise secretul familiei lopată pentru că avea și el secretul lui legat de Motanul Vasile sau poate pentru simplu motiv că intuiția oricălui copil funcționează mai bine decât la omul adult, devenit odată cu maturizarea din ce în ce mai rațional. Cu intuiția nativă de la 12-13 ani, mi se întâmpla și mie să ghicesc secretele profesorului de matematici Octavian Buga de la școala Silvestru. La orele de geometrie, după un carnețel purtat în buzunarul interior al sacoului, profesorul începea să deseneze pe tablă un cerc cu niște linii care îl intersectau. În timp ce încă mai desena, eu, din banca a doua, descriam datele problemei dintr-o aceeași suflare cu detalierea rezolvării ei. Spontaneitatea mea de nestăvilit îl determina să șteargă tabla și să aleagă din carnețel o altă problemă de rezolvată în clasă, cu rugămintea expresă de a-i lăsa și pe alți școlari să-și încerce puterile. Brânduș, care dormea noaptea pe munte fără să-i fie frică și care se urca în copaci fără să fie simțit de păsări, avea secretul lui încă de la vârsta de cinci ani. Secretul băiatului de la țară, era legat de miraculoasele aventuri ale motanului său, care, spre deosebire de un alt binecunoscut motan, nu umbla încălțat, nici măcar când era pe plita încinsă. La vârsta de cinci ani, când copiii nu prea deosebesc evenimentele imaginate de cele reale, el îl văzuse pe motanul Vasile, cum a intrat pe fereastră și a sărit pe plita fierbinte, pe care erau într-un cazan rufele la fiert. Motanu cel năzdrăvan nu numai că nu și-a ars lăbuțele, dar s-a și apucat cu ele să scoată rufele fierbinți din apa clocotită. A urmat după aceea și alte întâmplări fabuloase, din care a reieșit fără urmă de îndoială că Motanu Vasile nu se teme de foc. Ținând de gândirea mitologică, Minunățiile motanului intră fără doar și poate în categoria hierofaniilor, termen aflat în miezul teoriei iliadești, privitoare la dialectica sacrului. De la Agripina, urâta fată de 17 ani, care citindu-l pe Pușkin i s-a lăudat că a scris în cap un ciclo întreg de zeci și zeci de romane și novele, intitulat Fata Capitanului, Brândușa mai aflat, fără să-și dorească acest lucru, și alte secrete. Ca și secretul cu repetenția, șoptit doar așa, ca să vadă cum reacționează Valentin și noile secrete, puneau într-o lumină nefavorabilă întreaga familie a capitanului Lopat. Cu o zi înainte de întâlnirea cu Agripina, ofițerul trimisese ordonanța să-l aducă pe băiat apoi a expediat-o acasă spre a nu asista la brutala corecție pe care voia să o aplice, fiindcă brânduși i-ar fi insultat familia, dezvăluind lui Valentina adevărul și în plus pentru că nu voia să spună de unde a aflat secretul. Enervat la culme, capitanul, călcând nervos cu picioarele lui scurte, fusese împiedicat să-l bată cu cravașa, ca să-l lase lat pe băiatul de 12 ani, doar de apropierea a două perechi tinere care se îndreptau spre ei vorbind tare. Iar, capitanul lopată era presat de timp, că ce apucase a-i spune ordonanței că vine acasă într-un sfert de oră. Nuvela se încheie magnific prin simbolismul ascensiunii. După firescul îndemn pe care îl dă brândușa agripinei, prima din familie care ținea să-și ascundă nereușita școlară, atât față de sine cât și față de ceilalți. Citat Dacă te podidește plânsul să plângi că tu ești fată, tu poți plânge, nu e rușine. Cu mine e altceva, adăugă. Întâi și întâi eu sunt băiat și băieții nu plâng. Și apoi eu sunt copil găsit, nu sunt ca ceilalți. Și acum m-am dus adăugă târziu, că am demers trei ceasuri, noapte bună. Începu să urce cărarea. O auzea cum plânge, dar nu și întoarse capul. Încheia citatul. menționat ar mai fi că specialiștii în belitristica lui Mircea Eliade mediatizați prin Wikipedia, care o cenzurează pe Isabela Vasiliu Scraba, n-au putut nici măcar să redea conținutul nuvelei, fixându-și prea intens privirea pe titlu. Pentru Eugen Simion, care include eronat nuvela în capitolul intitulat «Revelația lumilor paralele» la țigănci, Agripina ar fi un personaj mai complex decât pare, ea nu poate afla secretul lui Brânduș. Numai că băiețelul de la țară nu ezitase a-i spune fetei, care vorbea întruna secretul său. Lui nu este frică de durere, el se oțelește într-una, se învață cu și nu se supără când este bat jucorit. Muntele vrea să-l urce pentru că știe că luna va răsări abia după miezul nopții, și intenționează să rămână noaptea în vârf de munte, să o vadă cum răsare. În amplasa asupra destinului culturii românești, Mircea Eliade scrisese în 1953 că păstrarea și adâncirea valorilor creștinismului arhaic, în care cosmosul e sanctificat liturgic, a fost posibilă datorită vitregiei istoriei și că întregul nenoroc de care au avut parte românii de-a lungul vremii poate că și-a avut latura sa benefică, pregătindu-i pentru teroarea care a urmat ocupării teritoriului de către armata lui Stalin. Căci niciodată până atunci, românii n-au avut de-a face, în citat, cu un adversar nu numai excepțional de puternic, dar și hotărât să întrebuințeze orice mijloc pentru a ne desfința spiritualicește și culturalicești, s-a încheiat citatul. Argumentele pentru care este greșită plasarea povestirii fata călpitanului alături de la ții se pot ușor decela din excegeza în două părți pe care am propus o numele la ții în acolada din noiembrie 2020 din mai 2021. Eugen Simion mai are nespirata idee de a afirma că dialogul dintre Agripina și Brântuș ar anticipa dialogul dintre Dumitru și dr. Martin din povestirea o fotografie veche de 14 ani, nuvelă pe care de asemenea nu a înțeles-o, cum am menționat în studiu Harismele Duhului Sfânt și fotografia de 14 ani, rapid îndepărtat din Wikipedia. Pentru un doctor în Eliade, povestirea fata capitanului ar fi o adevărată galerie a rataților, prin simpla și neconvingătoarea enumerare a secretelor de familie dezvăluite de Agripina băiatului. Capitanul Lopată dăduse de trei ori examen de maior și l-a picat, el n-a voit să se facă ofițer, soția nu și-a dorit-o, lucru pe care ea avea grijă să-i lamintească în fiecare duminică, până a schimba placa, repetându-i că va îmbătrâni capitan. Și dacă tot i-a fost zadarnic efortul de a citi novela, Lucian Strochi nu pierde ocazia să o eticheteze ca stângace și fadă. La acestea mai trântește două ștampire la fel de stupide. De la Vivi Fata cea mare a lui Mircea Vulcănescu, știu că profesoara Jean Hersch de la bun început, își atenționa studentele că filozofii pe care îi vor avea de citit au fost cu mult mai inteligenți decât sunt ele. Înțeleaptă avertizare a lipsit și lipsește încă atât vichipediștilor care se autoinstituie ca specialiști în Mircea Eliade și cenzurează exergezele bele triste ce eliadești propuse de Isabela Vasiliu Scraba, cât și mediului academic de la noi, care, și după trei decenii de la aborirea regimului criminal comunist, încă mai pune pe piață rânce de instrumentalizări politice împărțind lumea între comuniști și faciști instrumentalizare lăudată de președintele Academiei în recenzia făcută unei scrie care ar fi fost să fie despre Lucian Blaga, dar care, prin gândirea ei șablonardă, putea să fie despre oricine altcineva.